Коли Аліріо Ногеру схопили після першого бунту федералістів, йому пощастило втекти на Кюрасао, передягшися в сутану, найненависнішу для нього одежу. Під кінець свого дуже довгого вигнання, натхнений радісними повідомленнями, що їх привозили на Кюрасао політичні емігранти, з'їжджаючись туди з усіх островів Карибського моря, він сів на контрабантийську шхуну і з'явився в Рюачі, з запасом пляшечок, наповнених пігулками з чистого цукру та з власноручно підробленим дипломом Лейпцизького університету. Врія очі, він аж заплакав від зневіри. Туманні передвиборчі надії охолодили запал федералістів, яких емігранти зображували як готовий вибухнути пороховий склад. Пригнічений своєю невдачею і мріючи тепер тільки про одне, знайти безпечне місце, де можна було спокійно дожити старости, цей псевдо-гомеопат залишився в Макондо. Він вже кілька років наймав вузеньку, захаращену порожніми пляшечками кімнатку, в будинку біля міської площі, і жив за рахунок безнадійних хворих. Випробувавши всі засоби, вони шукали втіхи в пігулках із цукру. Поки дона Полінар Москоте був суто декоративним представником влади, Лікар не мав куди скерувати свої агітаторські нахили. Весь час він витрачав на мемуари та боротьбу з астмою. Близькі вибори стали для Ногере провідною ниткою, що допомогла йому віднайти клубок підривної діяльності. Він налагодив зв'язки з міською молоддю, малодосвідченою в політиці, і розгорнув потаємну й уперту підбурювальну кампанію. Численні рожеві папірці, знайдені в урні і приписані Доном Аполінаром Москоти властивому молоді легкодумству, були частиною задуму Ногери. Він наказав своїм учням проголосувати ними. Нехай вони самі присвідчаться, що вибори – це фарс. «Дієве тільки насильство», – переконував він. Більшість друзів Ауреліано була в захваті від ідеї, ліквідації консервативного ладу, але вони не наважувались утаємничити приятеля в свої задуми, побоюючись не тільки його родинних зв'язків із корихідором, а й його замкнутої відлюдькуватої вдачі. Крім того, було відомо, що Ауреліано за тестовою вказівкою голосував блакитним бюлетенем. Тож тільки проста випадковість викрила його політичні симпатії, і тільки чиста цікавість штовхнула його на цей безглуздий крок – піти до лікаря лікувати хворобу, якої в нього не було. У брудні, як свинарних кімнаті, де все аж до темних от пилу мережив паутини пропахло камфорою, він оздрів якусь подобу перестарілої гуани, чиї легені посвистували при диханні. Нічого не спитавши, лікар підвів Ауреліано до вікна і почав уважно розглядати зсередини його нижню повіку. «Не тут», – сказав Ауреліано, як і було йому рекомендовано. Потім, натиснувши пучками пальців на печінку, додав «Мені болить ось тут, не дає спати». Тоді лікар Ногера зачинив вікно, бо, мовляв, дуже пече сонце, і простими словами пояснив йому, чому обов'язок патріота вбивати консерваторів. Кілька днів поспіль Ауреліано носив у кишенці сорочки-пляшечку. Ще дві години він діставав її, висипав на долоні кульки, вкидав їх усі в рот і повільно розчиняв на язиці. До наполінар Москоти жартував з його віри гомеопатію, однак учасники змови розпізнавали в ньому свого. До змови було залучено майже всіх синів старожителів Макондо, хоч ніхто достеменно не відав, у чому, власне, полягають ті дії, що їх вони самі замишляли. Проте коли лікар відкрив Ауреліану цю таємницю, той негайно вийшов із змови. Хоч він тоді й був переконаний у необхідності ліквідувати режим консерваторів, лікарів задом сповнив його жахом. Лікар Ногера був фанатиком індивідуального терору. Його задум полягав у згодженому одночасному здійсненні великої кількості індивідуальних убивств. Щоб таким єдиним ударом державного масштабу знищити всіх урядових чиновників разом з їхніми родинами, а навіть по дітей чоловічої статі, звівши в такий спосіб зі світу саме насіння консерватизму. До Наполінар Москоти, його дружина і шестеро дочок були, звісно, введені до списку. «Ніякий ви не ліберал», – сказав йому Ауреліано, навіть не змінившись на виду, – «ви просто різник».